Második Fülöp és Spanyolországa. Fülöp néhány évtizeden át Európa leghatalmasabb országának, Spanyolországnak az uralkodója. Talányos egyéniségével mindig is sokat foglalkoztatta kortársai és az utókor fantáziáját. 1555 őszén vette át Német-Alföld, 1556. januárjában pedig Spanyolország kormányzását. Ő már gyökeresen spanyol volt, szemben apjával, aki mindvégig német alföldön érezte magát igazán otthon. Fülöpöt kezdettől fogva uralkodónak szánták, így gondos nevelést kapott. Vallási és jogi tudás mellett nyelvekre, természettudományos ismeretekre is megtanították. Ifjúkorában korában szinte rajongva idealizálta apját, a nagy uralkodót, akit a pogány törökök és a szakadár protestánsok elleni harc dicsőséges hősének tartott. Ezt a szeretetét különben élete végéig megőrizte. Kisgyermekkorától szigorú, vallásos fegyelemben nevelkedett, nyomasztó súlyjal nehezedett rá jövendő feladatának óriási felelőssége. Törékeny alkatú, betegségre hajlamos teste nem engedte meg, hogy személyesen szálljon csatákba, viszont felnőttként, roppant erővel, szorgalommal és munkabírással dolgozott birodalma igazgatásán. Szent meggyőződéssel hitte, hogy Senki által kétségben nem vont óriási hatalba, Istentől ered, és csak neki tartozik számadással. Ezért a kormányzás ügyeit olyan lelkiismeretesen végezte, hogy minden aktát személyesen szeretett volna átnézni, elintézni. Kialakított magának egy életvitelt, amelynek azután fogja lett. Uralkodásának hosszú évtizedein át, kemény munkában, a legapróbb részletekig szabályozott külsőségek között az udvari etikett pontos betartásával morzsolta örömtelennek tűnő napjait. Nem örökölte anyjának idegbaját, valami furcsa nyomottság azonban benne is volt. Az élet sokszínűségét elutasítva magától, Szinte mániákus megszállottsággal intézte íróasztala mellett birodalma ügyeit. Idejét szigorúan beosztotta. A hajnali misét reggeli étkezés követte, majd rövid alvás. Keményen dolgozott. Két óra alatt egész napra való munkát diktált le és osztott ki titkárainak, tanácsosainak. Mindenkitől nagy pontosságot és az ügyintézésben titoktartást követelt. Egyenes jellemű ember volt, soha nem bocsájtott meg azoknak, akiket hazugságon ért. Leginkább csodál tulajdonsága, ami miatt sokan érzéketlennek, hidegnek, ridegnek tartották, végtelen önfegyelme volt. Jó hírt, rossz hírt, örömöt, bánatot, Egyaránt rezzenéstelen arccal vett tudomásul. Pedig a végsőkig fegyelmezett, méltóság teljes külső, mélyen érző személyiséget akart. Saját maga is írt verseket, szerette a zenét, sőt, gitáron maga is játszott és komponált. Festők sokaságát támogatta. Jó ízléssel a mekkora kiváló festményeit amelyekkel a világ egyik legnagyobb képtárának az alapjait vetette meg. De egyéniségének bizarr furcsasága itt is megmutatkozott. Nem a reneszánsz harmóniát szépséget sugárzó művekben gyönyörködött igazán, hanem a saját korából nagyon kiütköző, a furcsa, félelmetes, groteszk arakokat festő Hieronymus Bosch volt a kedvenc festője. Talányos egyéniségének kötestet öltött kifejezése volt, maga építette királyi palotája, az El Escorial, egy hatalmas birodalom székhelyéhez méltó, hatalmas építmény. Amelyből azonban teljesen hiányzik az egykorú királyi udvarok ragyogása, vidám pompája. Szürke, rideg, egy hangú épület együttes amely egyszerre volt királyi palota, hivatali központ és templom. Alapjában véve valami szigorú kolostorra emlékeztetett az egész. Fülöp itt tartózkodott a legszívesebben, nem csak a néptől, közeli fővárosától, Madridtól, hanem még a spanyol arisztokráciától is elzárkózottan. Rajongásig szeretett apjának tanácsait, útmutatásait élete végéig híven igyekezett teljesíteni. Az apai útmutatás és a beléje nevelt mély vallásosság következtében a katolikus vallás egyeduralmának a helyreállítását élete fő feladatának tekintette. Hatalmi ügyekben ennek ellenére szembe került a római pápával. A nézeteltérések egyik oka az inkvizíció volt. Az eredetileg eretnekek, protestánsok felkutatására és felszámolására szolgáló egyházi bíróság, az inkvizíció, Spanyolországban nagyrészt az államhatalom irányítása alá került. Középkori felfogás szerint az eretnekeket egyúttal felségsértőknek is tekintették, Büntetésük ennek megfelelően súlyos volt. Mindenki köteles volt feljelenteni a tudomására jutott eretnekséget. Bárki tanúskodhatott az eretnekek ellen. A vádlott előtt eltitkolták, mind a feljelentők, mind a tanúk nevét. Elítélni csak egybehangzó bizonyítékok, vagy pedig önbeismerés alapján lehetett valakit. Beismerést azonban könnyen kicsikarhatták kínvallatásokkal, amelynek az alkalmazása ekorban Európa szerte általánosan elfogadott törvénykezési gyakorlat volt. Ilyen körülmények között a legcsekélyebb véleményeltérés, sokszor pedig a puszta személyes bosszú is elég volt ahhoz, hogy az inkvizíció kezére juttasson úgy szólván, bárkit. Második Fülöp saját magát tekintette az inkvizítorok fejének. Ő ellenőrizte és használta fel ezt a dominikánus szerzetesek kezébe adott intézményt. Emiatt voltak éles nézet eltérései a pápával, aki magának igényelte a felügyeletet. Fülöp az inkvizíció segítségével sújtott le a királyi hatalom minden rendű és rangú ellenségére mindazokra, akik abszolút uralmát veszélyeztették, vagy zavarták volna. Ezt a kegyetlen rendszert, amelyet valamennyi országában bevezetett, a polgári fejlődés magas fokán álló, a reformációval rokon szenvező német alföld viselte el a legnehezebben. Itt olyan mélyen avatkozott bele a társadalom életébe, hogy még a hűséges katolikusokat is maga ellen fordította. 1566-ban egy nemesekből és polgárokból álló küldöttség kérte a visszaélések megszüntetését. A küldöttek rideg elutasításban részesültek, sőt a helyenként fellángoló ellenállás megtörésére második fülöp a kegyetlen Alba herceget nevezte ki helytartónak. Alba azután az inkvizíció tevékenységének a fokozásával igyekezett rendet csinálni. Kivégeztette a vezető embereket, s mindenkit elkeserített azzal, hogy emelte az adókat. Nyílt felkelés tört ki, és az elégedetlenek a külföldre menekült, onnan hazatérő orániai vilmos herceget választották vezéről. A társadalom minden rétege összefogott a spanyol uralom ellen, és szárazföldön, tengeren egyaránt elszántan küzdöttek függetlenségükért. Második Fülöpnek nem csak német Alföldön, hanem magában Spanyolországban is nyílt felkeléssel kellett szembenéznie. Annak ellenére, hogy a 15. század végén sok Mohamedán vallású mord űztek át Észak-Afrikába, a 16. században e nép megkeresztelkedett leszármazottai, a moriszkók még mindig nagy számban éltek Spanyolországban. Kastiliában 1501-ben, Aragóniában 1526-ban térítették meg őket. Megkeresztelkedésük azonban csak kényszer hatására történt. A keresztény vallásosságuk szíllelt volt. Nem csak a lelkük mélyén, hanem öltözködésükben, szokásaikban is tovább ragaszkodtak korábbi életmódjukhoz. A vakbozgón vallásos spanyol lakosság, és második fülöp nem kevésbé, Rendkívüli gyanakvással szemlélte ezt a tőlük annyira eltérő módon élő és viselkedő népességet, amelyet eretnekeknek tekintettek. A kormányzat rendelettel próbálta őket megváltoztatni. 1567. január 1 hirdették ki a parancsot, amely szerint nem volt szabad többé arabruhába járniuk, és át kellett alakítaniuk a házaikat is. Az iszlám vallás ugyanis olyan építkezésformát írt elő, amely a család életét az épület által körülzált belső udvar felé terelte, az utca felé pedig elzárkózott. Gyanították, és nem is minden alap nélkül, hogy ezekben az zárt udvarokban továbbra is tiltott iszlám vallási ceremóniák folynak. Ugyanekkor megtiltották a nyilvános fürdők és az arab nyelv használatát is. Tehát egész életformájuk, szokásrendszerük, kultúrájuk és anyanyelvük feladására akarták rákényszeríteni őket. A kényszert elkeseredett ellenállás fogadta. Csak egy szikra kellett ahhoz, hogy lángra lobbanjon az elégedetlenség. Ez a szikra 1568 karácsony éjszakáján pattant ki, amikor mintegy 60 fegyveres moriszkó hatolt be Granadába, és hangos kiáltozással szólította a csatlakozáshoz az igaz hitű Meghallgatásra találtak, mintegy ezren hagyták el a várost és húzódtak a hegyekbe. A felkelés gyorsan terjedt. Februárra már 150 000 főre becsülték azoknak a számát, akik csatlakoztak a mozgalomhoz. Ezek közül 45 ezren viseltek fegyvert. A felkelők már nem csak a hegyekben rejtőzködtek, hanem a sík vidékeken is ők lettek az urak. Különösen veszélyes volt, hogy a korábban kiűzött és Algírban letelepedett mórokkal is felvették a kapcsolatot. Ez utóbbiak pedig a törökök vazalusai lévén egy török támadást is felidézhettek. Spanyolországot mélyen megrázta ez a belső harc. Kölcsönös kegyetlenkedések és embervadászatok folytak mindkét részről. Végül is második fülö féltestvérét, Don Juan de Ausztriát bízta meg a felkelés leverésével. Nagyon veszélyes volt az ország belsejében lángoló tűzfészek, különösen akkor, amikor német alföld is harcban állt, a földközi tengeren pedig a török flotta készülődött támadásra. A moriszkók felkelését véres kegyetlenséggel folytották el. A granadai hadjárat 1570 novemberéig elhúzódott, Utána egész Spanyolországot elárasztották moriszkó rabszolgákkal. Akik megadták magukat, azoknak megkegyelmeztek. A spanyol kormány elhatározta, hogy a moriszkókat tömegesen kitelepíti az országból. Először 50 ezer személy deportálására került sor. E műveletekben a sikeresen harcoló Don Juan is részt vett. Noha azt szomorú, siralmas eseménynek tartotta.